Пропав. Тільки на яким боці пропав усіляку ж бувало. І лише тоді, якби я дізнався, на яким міг би судити про вартість слів, які він тоді мені мовив. Хто про це може дізнатися? Але я хочу інше сказати. Ти запам'ятав мою нинішню премудру сентенцію. Отже, я не мав рації і переконав мене в цьому професор. Людина рівна в змаганнях з проведінням. Вона не програє. Коли цього не бажає, а не бажає тоді, коли свідома своєї елітарності, винятковості, адже наділена Господнім розумом, і цим вона відрізняється від тварин, а теж від собі подібних, які такої свідомості не мають. Твоя рація народ, який не зумів витворити власної еліти, засуджений на те, щоб коритися чужим панам. Але еліта поневоленої нації часто абсорбується. «Сюзереном, і тому вона в критичних ситуаціях мусить знайти сферу недосяжності. Кожен поневолений народ повинен створювати свої еміграційні центри. І ти був правий, коли...» Побратими замовкли, однак цвірку наполегливо сюрчав, спонукуючи своїх комірників до розмови. «А чи ти віриш в те, – озвався похвилинні Едвард, – що Московська імперія насправді розпадається?» Це очевидно, відказав Орест. І наше щастя, що імперський гмах сам осідає, продавлюючи глиняний фундамент, бо якби його підірвали від центрові сили. Не дай то Боже, зітхнув генерал. Найменший вибух тут, у центрі Європи, детонував би Третю світову війну, якою ми, як не дивно нині. Так чекали в сорокових, а з іншого боку, воєнна хуртовина за одним махом очистила б землю від тоталітарної скверни. Слава Богу, не станеться цього, вже видно, але що далі? Далі тоталітарні сили, що сили, намагатимуться адаптуватися в нових суспільних формаціях, і їх... Стравлення буде болісне й довге. Ворог перефарбується, і його не стане видно. Нині простіше з ним боротися. Колись нацизм, а нині комунізм цинічно оголилися перед світом, адже при звідці тоталітарних систем ніколи не намагалися позбуватися рис люмпену, з якого вийшли. Вони не одягали масок і виставляли на показ перед світом Соловки та освєнців а прихованого ворога доведеться ще й розпізнавати. Не зовсім згоден з тобою, до маскування вдавався ще Ленін. Навіщо він створював республіки для того, щоб обманути світ приводом конфедерації вільних народів? Але побачиш, ми з цього ще скористаємося, маємо готове членство в ООН, де лімітовані кордони на картах». Ти набрався в німців просацького оптимізму, голландці ж більш песимістичні. Про це ми, зрештою, не один раз перемовлялися в листах. Та що говорити, я теж хочу мирної розв'язки. Мене Україна болить не менше, ніж тебе. Я воював за неї, а піддав віддав життя. Але мені нині тривожно. Хіба міг би ти згадати зі світової історії хоч один приклад самоліквідації імперії? Та ж ні, всі вони розвалювались у кривавих війнах. І ти боїшся, ні, Едварде, За моїми спостереженнями, Московська імперія у комуністичній постасі не має більше ні охоти, ні сил існувати. Якби було інакше, хто б дозволив проводити подібні розкопки? А може, вона прагне оновитися, поставити на місці прогнилого новий фундамент? Таке вже було. Росіянин Ленін свідомо розвалював стару і немічну російську імперію, щоб на її місці побудувати сильну совєтську, з іншою ідеологією, але з тією самою стратегією світового панування. Нині подібний процес став неможливий. Немає нових репресивних органів, а без них тоталітарної системи не збудуєш. Нові репресивні органи можна наново створити. Уже не можна. І нацистська і комуністична ідеології, які зуміли у свій час примусити покорений люд повірити в доцільність репресій, скомпрометовані. І на їх місце повертаються націоналізм і релігія. Третього не дано. Блаженні, віруючи, прошепотів Едвард, і наче подих затаїв. Орест підвів голову. Може, йому стало погано? «Ти заснув, Едварде?» Ні, я згадав ту пару, ті зрослі в обіймах скелети. Хто вони? Хотів би я дізнатися, але навіщо? То символ воєнного кохання.